Sok szót másként ejtünk, mint ahogy írjuk. Vannak alapvető szabályok, amiket meg kell tanulnod, ezeket fogom most elmondani. A végén hallgassd meg a különbséget az írás és a kiejtés között. Ebben elveró lesz a segítségünkre. Kezdjünk neki! A dupla löbetűt jöbetűnek ejtjük. A leírt H betű nem létezik kiejtve. A jöbetűt mindig hának nak ejtjük. Az Z betűt esznek ejtjük. A C és H betűt egymás mellett mindig csöbetűnek ejtjük. A Q és U betűket egymás mellett K-nak ejtjük. A dupla röbetűnél a hangsúly a dupla öbetűn van. Ha a G és U betűk egymás mellett vannak, akkor az U betűt nem ejtjük ki. Most tanulj meg két fontos szabályt. Az egyik a kakokusz a másik a gagogúhelyi. Még egyszer elmondom, mert vicces. Kakokus és gagoguhehi. Kezdjük a kakokus Ha a C betű után A betű vagy O betű vagy U betű van, akkor K betűnek kell kiejteni. Ha a C betű után E betű vagy I betű áll, akkor pedig S betűnek kell kiejteni. A gagogu Ha a G betű után A betű vagy U betű vagy U betű áll, akkor simán G-nek ejtjük. Azonban, ha a G betű után e betű vagy i betű áll, akkor már a G betűt hának kell kiejteni. Hallgasd meg, hogy Álvaró hogyan ejti ki a leírt szavakat a szabályoknak megfelelően. Utána hallgasd meg, hogyan kell kiejteni a spanyol ABC egyes betűit.